A Lukács írása szerint való Szent Evangélium első fejezet. Mivel hogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, amelyek beteljesedtek, amint nékünk előünkbeadták, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Tetszék én nekem is, ki elejétől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked egy jó Teufirus! hogy megtudhassd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, amelyekre tanítattál. Heródesnek, a Júdea királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap, az Abia rendjéből, az ő felesége pedig az Áron leányai közül vala, és annak neve Erzsébet. És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak és nem volt nékik gyermekük, mert Elzsébet vala, és mind a ketten már idős emberek valának. Dőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi tiszt szokása szerint reáljutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába jó illatot gerjeszen, és a nétnek egész sokasága imádkozik kívül a jó illatozás idején. Néki pedig megjelenék az Úrnak angyala, Állván a füstölő oltár jobbja felől, és láttára megrettene Zakariás, és félelem szállá meg őt. Monda pedig az angyal néki, ne félj Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Elzsébet, szülnéket fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak, és részentenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén. Mert nagylészen az úr előtt és bort és részegítő italt nem iszik, és betelik szentlélekkel, még az ő anyjának méhétől fogva. És az izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az őistenükhöz. És az ő előtte fog járni az illésfelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet és mond az akariás az angyalnak, miről tudhatom én ezt meg? Mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. És felelvén az angyal mondané ki, én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok, és küldöttem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked, és ímé megném húz, és nem szólhatsz mind a napig, amelyen ezek meg lesznek, mivel, hogy nem hittél az én beszédimnek, amelyek beteljesednek az ő idejükben. A nép pedig várja vala zakariást, és csodálkozék, hogy a templomban késik. És kijövén, hogy nem szólhat a nékik, eszögbe azért, hogy látást látott a templomban, mert ő csak integetett nékik, és néma maradt. És lőn, hogy mikor leteltek az ő szolgálatának napjai, elméne haza. E napok után pedig fogad a méhében Erzsébet az ő felesége, és elrejtőzék, Öt hónapig mondván, így cselekedett velem az Úr a napokban, amelyekben rám tekinte, hogy elvegye az én gyanázatomat az emberek között. A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábrier angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret. Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve, a szűznek neve pedig Mária, és bemenvén az angyal ő hozzá mondané ki, Örülj kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott te az asszonyok között. Az pedig látván megdöbben az ő beszédében, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez. És mondanék ki az angyal, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé fogansz a te méhedben, és szűz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Ez nagylészen és a magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Úristen a Dávidnak, az ő atyának királyi székét. És uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lészen. Monda pedig Mária az angyalnak, mi módon lesz ez, holott én férfit nem ismerek. És felelvén az angyal mondanéki, a szent lélek száll tereád, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, azért, ami születik, és szentnek hivatik. Isten fiának, és ímé Erzsébet a te rokonod, ő is fogant fiat az ővénségében, és ez már a hatodik hónapja néki, akit meddőnek hívtak, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Monda pedig Mária, ímhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te szerint, és elméne őtől az angyal. Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába, és beméne Zakariásnak házába, és köszönti Erzsébetet. És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében, és betelék Erzsébet szentlélekkel. És fenszóval a mondván, áldott vagy te az asszonyok között, és áldotta a teméhednek gyümölcse. És honnét van ez nékem, hogy az én uramnak anyja jön én hozzám? Mert ímé, e mielyt a te szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezd repesni az én méhemben. És boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Akkor mond Mária, magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Mert rátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára, mert én mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek, mert nagy dolgokat cselekedék velem a hatalmas, és szent az ő neve. És az ő írgalmassága nemzetségről nemzettségre vagyon azoknak, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszti az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Felvevéze az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról, amiképpen szólott volt a mi atyáinknak, Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké. Marad pedig Mária Erzsébettel, mint egy három hónapig azután hazatére, Erzsébetnek pedig betelik az ő szülésének ideje, és szüle fiat. És meghallák az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ő vele, és együtt örülének vele. És lő nyolcad napon eljövének, hogy körülmetélyék a gyermeket, és az ő atya nevéről Zakariásnak akarák őt nevezni. És felelvén az ő anyja monda, nem, hanem Jánosnak neveztessék. És mondának néki, senki sincs a te rokonságodban, aki ezen a néven neveztetnék és intének az ő atyának, hogy minek akarja neveztetni, az pedig táblát kérvén, ezt írá mondván, János a neve, és elcsodálkozának minnyájan, és feloldódék az ő szája és nyelve azonnal, és szóla áldván az Istent, és félelem szállott minden ő szomszédaikra, és Júdeának egész hegyes tartományában elhirdettetének mind e dolgok, és szívükre vevék mindenek, akik hallák, mondván, vajon mi lesz a gyermekből, és az Úrnak keze vala ő vele. És Zakariás az ő atya beteljesedék Szentlélekkel, és prófétál a mondván. Áldott az Úr Izraelistene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, és felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének Dávidnak házában. Amint szólott az ő szent profétáinak szája által, kik elejtől fogva voltak, hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek, hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről, az esküvésről, amelyel megeskült Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja nékünk, hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, Félelem nélkül szolgáljunk néki. Szentségben és igazságban Ő előtte a mi életünknek minden napjaiban. Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivatatól, mert az Úr előtt jársz, hogy az Ő utait megkészítsed, és az üdvösség ismeretére megtanítsed az Ő népét a bűnöknek bocsánatjában. A mi Istenünk nagy irgalmasságáért amelyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára. A kisgyermek pedig nevekedik és erősödik vala lélekben, és a pusztában valamint a manapig, amelyen megmutatta magát az Izraelnek.